Az álva maradás joga. Ha most a kalaúz nő, aki már eddig is látszólag közönösen, kétszer-háromszor végignézett rajtam, azt találná mondani, hogy kérem a kedves utasokat fáradjanak a kocsi elejébe, akkor én erre mérgetvehetnek egy árvaszót sem szólnék, másfelől viszont meg sem ocsannék. hanem mintha ide lennék cövekelve álva maradnék a helyemen. Arra ugyanis, hogy én itt okvetlenül állva maradjak, alapos okom van. Mégpedig pedig az, hogy itt lenn a földön a bokámnak neki támasztva, ott az aktatáskám. Benne öt üveg sörrel, tíz pár virslivel, mustárral, kenyérrel, vajjal, sajttal és egy üveg háromcsillagos konyakkal, ami körülbelül hat vagy nyolc kiló, és ezt nem vagyok hajlandó elmozdítani. Sőt. Boldog vagyok, hogy a táska nem billem föl, se fékezés, se indulás esetén. Mindez persze azért van így, mert akadnak olyan kiszámíthatatlan, elviselhetetlen, hisztérikus emberek, mint az én legjobb barátaim, akiknek az utolsó percben jut eszükbe be magukat vacsorára bemondani. Ezzel a magyarázattal viszont nem állhatok elő, mert nevetségessé válnék az utasok előtt, tehát némán, de kimozdíthatatlanul itt maradok, ahol vagyok. Ha most már a nő, ami nincs teljesen kizárva, megtalálna szólítani, mondván, hogy azt a szürke esőkabátos urat külön felkérem, hogy adjon helyet a felszálló utasoknak, akkor viszont már előzékenyen, bár de igen határozottan kénytelen lennék kijelenteni, hogy kedves asszonyom maga jobban tenni, ha befogná a száját. Ha erre a kalauznő, ami könnyen lehetséges, azt taláná válaszolni, hogy kikérem magamnak ezt az otromba hangot, akkor én azt mondanám, még mindig előzékenyen, vagy ha nem is előzékenyen, de tartózkodó nyugalommal, hogy kedves asszonyom maga pedig zöldüljön meg, kopaszodjon meg, legfőképpen pedig némuljon meg, mert más se csinál, mint oktatja bosszantja és sértegeti az utasokat. Ha pedig erre, amire már volt eset. Ő azt felelné, hogy uram, ha még egy szót mert szólni ezen a hangon, akkor rendőrt hívok, azzal vágnék vissza, hogy tisztelt asszonyom. hívja ide az egész rendőrséget, a katonaságot, a tűzoltóságot, hívjon ide akár páncélos alakulatokat, én akkor se fogok elmozdulni erről a helyről, melyet jogom van elfogalni. Mint minden más utasnak a világom. No már most. Ha tudna véletlenül egy rendőrt hívni, és az a rendőr fel tudna szállni erre a zsúfolt autóbuszra, és kérdőre merne engem vonni... Akkor én azt mondanám neki, minden ingerültség nélkül, de azért erélyesen, hogy kedves bajtársam dögöjön meg. Amire ő, ami szintén nem lehetetlen azt talán válaszolni, hogyha uraságod ilyen hangot üt meg, akkor én kénytelen leszek bekísérni az őrszobára. Erre már, hiszen az én türelmemnek is van határa, megjegyezném, hogy tisztelt maga engem ne vigyen sehová. Mert mindjárt én viszem el valahová, hol igen rosszul érezni magát, mert ott a két talpammal a hasán ugrálik egészen addig, amíg kinőm megy magából az utolsó szemlevő ügy, és elmegy a kedve a további fenyegetőzéstől. Erre aztán, ami nem csak elképzelhető, hanem nagyon is valószínű, az a bizonyos rendőrszázados, aki oda vezetnek, a fejemre olvashatná, hogy nézze csak, kérem szépen maga kultúrembernek látszik, öltözéke és fellépése kiegyensúlyozott férfiraval, hogy mondhatod ilyesmit egy rendőrnek, aki csak a kötelességét teljesítette, amikor védelmibe vett egy dolgozó asszonyt, aki nem tett más, mint hogy a legnagyobb udvariassága szintén a kötelességét teljesítette. Erre azonban én már nem is válaszolnék, mert utálok vitatkozni hanem egy lépést hátránik. A nadrágon slítszét kigombolnám, és abban a kerületi őrszobában egyszerűen oda kis dolgoznék arra a különbeni stinktafoltos zsírbecsétes futószőnyegre, is, miután a dolgomat elvégeztem, nadrágomat pedig begomboltam, legfeljebb annyit mondanék, hogy néze százados úr, a válaszom csak ez. Ha pedig ezek után, ami még a lehetőségek birodalmába tartozik az elmennyógy intézet főorvosa erőtetett tettet gyöngétséggel arra szólítana fel, hogy most hunnyam be a szememet, nyújtsam előre a kezemet és egy képzeletbeli egyenes vonalon induljak előfelé. akkor én ugyan nem hunynám be a szememet, nem nyújtanám előre a kezemet de azon a képzeletbeli egyenes vonalon elindulnék ő felé, és úgy hasba rúgnám, hogy hátra bukfencezne az íróasztala mögé, és ez még semmi, mert ha ezek után az az öles termetű ápoló, aki ott áldogált a hátam mögött rám vetné magát, és megpróbálna lefogni, akkor én, aki te szeretsére nem érne váratlanul, úgy sípcsonton rúgnám, hogy végigvágódna a padlón, én pedig rávetném magamat, hogy mozdulni se tudjon, és aztán kinyomnám a szemét, mégpedig úgy, hogy a két hüvelyk ujjalat oldalról, pontosabban a két szeme szögletéből jól belenyomnám a szemgödörbe, amitől a két szeme halkpattanásra, hogy kiugrana a helyéről. Ezek után a biztonság kedvéért még az agy erejét is kilocsondaná. és most már szabad utat nyerve. Foglám az lemennék az utcára. Hintenék egy taxinak, hogy időben hazaérve illő vendégszeretettel fogadhassam kedves barátaimat.